Беззахисним Якби не пляма На грудях Виглядало б так Наче вона спить Не було насправді Ніякої вежі Так само як білого пташка Хоч він конче Мусить бути Хто ж писав цю розповідь Хто напише її Хто пише її Зараз Сутінки року Присмарк дня Осінь Ілюзія лабіринту Точка Львів Квітень-жовтень 1995 року Кінець озвученої книги Читала Світлана Дмитренко Київ Дві тисячі другий рік